Për më pas i gjithë falënderimi absolut i takon vetëm Allahu xhalla xjalaluhu, Zotit të botrave, krijuesit të gjithësisë. Përshëndetje të mshira bëkimet e Zotit, qofshim i më të mirë dhe zotëriu ne pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Me shoktëti besnik, me familjen time të ndarshme, me bashkëshortët e ditë të pastra dhe mbi gjithë muslimanët që të ndjek rrugën e tij të mirë deri në ditën e gjykimit. Dhe të vazhdojmë e lejnë Allahu Gjelle Gjelluhu në vargun të cënë e fillum në të hanën e kaluar mbi tematikën të cënë e ka përmen Shekhull Islam ibn Tejmije në njën nga fletushka dhe librat e ti ku përmendëm dhjetë shkace, dhjetë arsyje dhjetë nëzitës që njeriu në jetën e ti ku balafachot me belatë ndryshme me sprovatë ndryshme në ngushtime të ndryshme ofendime për çmime dhe nën çmime dhe ngushticat e jetës të cilat shpesh herë ja turbullojnë aty disponimin, ja trazojnë aty gëzimin dhe ja përzin komoditetin e jetës. Dhe kjo është ligj i Zotit Xhallaluhu që njeriu të sprovohet në personalitetin e tij, nderin e tij, jetën e tij e çdo merat. Andaj, Shekhu Islam ibn Utejmije, dhe disa flet për sabrin, për lojët e sabreve, vjetë të sabri mëj vështirë dhe sabri kër flitet për njeriun, kër flitet keqë për ta, kër në nëshmohot aj, thot Shekhu Islam ibn Utejmije, se kil loj i ofendimit e kërkon sabrin më të madhë. Andaj, i ka shënue, të nxjerru nga fjallë të Allahu të bare kjo vëtëara, njëzët arsyje që njëriju të qetësoje vetën, të angushloje vetë vetën, dhe mos të mendoje në hakmarje, mos të mendoje që të shpaguje ata për me të cilën i është ofenduën në deri i ti, dhe mos të i funksionon truri vetëm në hasmin e ti kundrështarin e ti. Ki loj i sabrit, është i nevojshëm për zonjëri. Dhe Shejkhul Islam al-Taymi thotë dhe mos shumti të prekur nga ky cënim e çka ndruhu shumë janë pejgamberët. Janë pejgamberët e Allahut te barekehu te ala, ku janë cënuar në nder. Dhe as ç'më i lart, dhe as ç'më autoritativ ç'tiet njeriu, as ç'më shumë cënimi dieg. Pra, se besimtari në pastortin e tij në qiltërsinë të ti, në zemërgjërsinë të ti, dhe dhe voçmërinë të ti, kur prekët dhembë, njënë dhemshuri, para mendone pasër tia pingamberit, pasër tia dhe qiltërsia dhe përshënëtetit i lartë i pingamberit sallallahu aleyhi sallem, dhe pingamberve të tjerë, kur ata të sënohën, djegë më shumë, dhembë më shumë. Andë Allahu Gjellu Ali, ka thamë pingamberit aleyhi sallatu e selam, fosë mirë, Këma sabara Ulul Azmi minë rrusul Vë latës të agjil Ka thënë Allahu të barë e këva të ala Ti dura Ti dura Për çka dura? Nga fjalë, cënimët, nënçmimët, përçmimët Qish me duru? Qish kanë duru Ulul Azmi Djetarë Kanë thënë Ulul Azmi është njëri I cili ka ambicje të lartë Allahu këtë sifat Ja ka vequ disa për nga mërre Ja ka vequ vetëm pesë pengamerve. Pengamirit a lehi salatu sërani, jështë tanë, duro si ata. Duro si ata. Vela të stërgjil, dhe mos shpejto. Dhe mos shpejto. Andaj, kjo bela, është bela e vjetër, kjo bela, është bela me të cilën Allahu të bare kjo e tala, i kanë ngushluve pengamaret që le të kenë kujdes. Neve kemi nevoj shumë në kohët tona, si do mos në këtë zamanë, në zamanin e prishur, në zamanin ku penga meri sallallari sallem ka than nuk vjen kove të mëse ajo është ma e shërë se ajo cila ka kaluhe kërë që njeri u ka nevoj me gushluve dhe jetën dhe me i largue funksionimin ndjellaketsh, shpirtin ndjellaketsh dëshira të këqia nga trurit i ti dhe ti fal njerëzit, dhe ti fal kundërshtarët e ti dhe ti fal armistët e ti dhe ti jetoje jetën duke u angazhu me zotin e ti të barëke wa ta'ala. Formando 10 arsye. Sot do të vazhdojmë me lejen e Allahut xhallahu ala edhe në 10 të tjera. Fothë shejul Islam Ibn Taymiyah, el hadi 10 19. En yashhida an as-sabr nisfu al-iman. Do të të miratoje e ta kët parashysh se sabri është gjysaja e imanit. Sabri, durimi, falja, shlyerja me Mja lënd dikujt hakin tan është gjysa ta ta vetë e imanit, që ti durosh, ve ta bashh dhe ta përmbajsh vetveten nga hakmarrja, gjysa e imanit. Fala yabdhulu min imanih juzan fi nusrati nafsi. Mostandroje hakmarrjen me pjesën e imanit. Pra, imani, gjysa e imanit është durim. Tash, kur ti ofendohesh, përçmohesh, nënçmohesh në përkambët në deri jotë, në përkambët autoriteti jotë, cenohët qiltërsia jote, flitet për ty, goditësh, dhe dhemba, jo dhemba, mirë po ti duhsh me ditë se sabrinë është gjysa imanit, thotë që i kur islami më të imje, mës të ndroje hakmarjen me gjysën e imanit, se ty, kure lenë sabrin dhe e merë hakmarjen, e ke ndru gjimësën e imanit me në ngakmarje, të cilën e thua Shehkhu Zavdajimi, nusratu nafsihi, mënimu veten. Pra ti duhesh me ndihmuveten e humgjisëmën e imanit. Dhe në këtë ka argument dhe nxitës dhe motiv të madh që njeriu mos mëmendue me hakmarjen. Pasaj thotë: Fa idha sabara faqad ahraz aimanahu wasana hu min an-naqs. E kur ai bandurim e ruan gjysën e imanit të tij dhe ruan imanin e tij nga gërryshja. Pastaj thot: Wallahu yadfa'u anil ladhina amanu. O mos të ket gaje se mos ndih mend çka ka baur vetvetes, të dosh me ruajt imanin, Allahu xhallal gjel, xjalali i ka thon: Wallahu yadfa'u anil ladhina amanu. Allahu i mbron ata që kanë besuar. Nëse të ruan imanin dhe nuk mirrësh me hakmarrje, nuk mirrësh me shpagim, me kthimin e asaj me të cëntë u vendu thë shekërësëmë të imie, e para për shpërblimeve, erun imanin, erun gjysën e imanit. Dhe tjetra, Allahu del mbrojtje. Allahu ka thamë, Allahu i mbrojtë besimtarët. Ka thënë Allahu te barë ke vëtana jetë jetër, vë këne haqqën alejna, nësërul mu'minin, haqqë është për neve minimu besimtarëve. Para mendone, qëfar shpërehje madhështore, ga anë Allahu gjelle gjelalu hu, mirë po njëri u vetëm i duhet disa të qastë të sabër disa qasë të durim dhe përmbajtje, Allahu të barë këvëtare i thot besimtarve, kene haqqan alejna, për ne dhe ashtë haqq, para mendo, një njëri besnik, një njëri një që kur së rren, njëri një një cili, kur thoi e diqka e ban, me të thanë dikush, për njerëzve, hake ka mune me ta kry që këtë pun, njëri një një u lirohët, se e dinë se, këj ku thoi e ban, prej njerëzve, prej të dëvoqmeve, Paramendojë këta me thonë pengamberi, me thonë lema mu këtë punë. Sa komoditetë në gjenë njëriju? Po pa paramendojë Allahu gjellëva thotë ve kene haqqan alejna, haqqë për mua është, me indihmu e besimtarve. Kur? Kur ata së mendojnë me indihmu e drejtanë. Por njëriju duhet në këtë një mbëdheqin për indzizve, thë që i khurisamu të imi e, që njëriju letjala e që ështën Allahut në të fokusohet të aruje, imanin, e tina, e të fokusohet të arruje imanin e tina. Andaj ka thënë Allahu të barë kjo vë të alë inne fi dhalike le ajatin li kulli sabërin shëkur. Në këto, ka ajete, fakte, prova për gjdo sabërli falëndërus. Andaj të sëlefi, kanë thënë imani është dy pjesë. Sabër edhe shukër. Durim, A falenderoj. Durim nga të ndaluarat dhe falenderoj për mirësitë. Kjo është kulmi. Andaj jemi e 11-ta për nxitësve që duhet neve me pas parasysh, që ta ruajmë imanin, ta ruajmë besimin, ta ruajmë cilëtrsinë dhe shëndetin e këtij imanit. Nëse njeriu shpesh armuron me pas iman, më po në imanin e tij me pas e il, smundje, më në pas defekt, gërvishje, vese dërsa Allahu gjelluala don, imanin e shëndet shumë. Shëndet në iman. Kjo është e njëmbëdhjeta. Thotë që e khul islamë të imi e thanje asharë, e djëmbëdhjeta. En jesh hede enë sabrahu hakemun minhua ala nefsi. Dhe kjo argumenton për njohën psikologike të djetarëve, të brezave të parë. Nëse gjithë kjo të që ka e fletë që e khul islamë të imi e, është njërë nga Kur'ani, mirë po kjo fletë se këta djetarë, Allah o një më shiroft dhe në abaf për e njegzve të të tëre, këta e ka njof njëriun si funksionon truri i ti. Shikon e tash të e dëmbëdhjeta se si e zbërthen mrejna njëriut kur, kur, kur më uhakmar, me ndon truni me u hakmarë, të shka dënë me baje. Tha të dëmbëdhjeta, leta dije se durimi i ti është frenim i vetës e ti. Kur ti duron, e frenon vetë vetën, i vendos frena. Wa kahrun leha dhe nga dhjim bita. Roti kur duronë, dhe nuk mirë është me hakmarje, dhe nuk të shkon menja se si tja këthaja ti, e tja këthaja ti, e qish ka folaj për muhe, e qish e ka modaj guzimi me ma të senu mundë derin, qish do të flasme me lejnë Allahu të barë kjovë të ala, me legjeratat tjera, me përmendje në këtëre, përfundojna, do të avajmë një cikel tjetër të shkurë gjithashtu nga Ebu Hamid el-Ghazali, Ebu Hamid el-Ghazali, djetëtari Shafiive mkaptin e të mashtruarve kaptin e të mashtruarve kush janë të mashtruarit do t'i shohni se si njeriu mund të mu mashtrua mund të mu mashtrua thot sheh kur sa më të imjet kur njeriu duron dhe nuk hakmirit dhe nuk mendon truri i tij muhakmor dhe shpirti i tij pastrohet nga dëshira për takthiça tash ka ja kan morr thot i vendos vetës frena dhe qahër nga dhënjim. Ua galabatu laha, dha fitore mbi vetvetën. Pse mbi vetvetën? Pejgamberi alayhisalatu sallam ka thon, "Wa na'udhu billahi min shururi anfusina." Kërkoi mbrojtje nga Allahu nga sherrët e vetvetës. Shumë sherrë. Kur duron, ja vendos frenat. Nuk lën ata me me të hangur ti, ti të namazbori, pastaj të tjerë. Thot, fëmeta kanë ti nefësum më këhuraten, maahu, më gëllubëten, lem të tma'fis tërkakihi o esrihi o ilkahihi fil mehalik. Kur njeri u të afutën vedvetën e ti në dorë, me sabër, me durim, me përmbajtje, me maturi. Thot, nëse e ka vedvetën, në dorë, me frena. Dhe ka nga dhënjibim vedvetën, dhe ka fitu mbi vedvetën, thot, vedvetja e ti, nefësi i ti, Slakmon të robroje Së mundët me të borra për vedvetja Dhe asë së në të fut në pranga Nga se vedvetja shpeshar të fut në pranga Që që ka thënë Allahu të barë kjo e të ala Eferra ejte meni teha dhe ilahe hu hava Eki pa ata i cilje ka morë vedveten për ilah Vedveten për ilah Që ka të mëndon vedveten? Që ka ti thoje vedvetja? Qa jo është ligjë absolut nuk e ndronë kërkush Kjo është adhurim Tho që i kërësamu të imije Kër e ka vedrejtën e dorë, vedrejtëja sënë dirijon këta dhe sënë u dheqë, dhe nuk mundet me e hedhënë vendet e shkatrimeve. Wa ma ta kanët muti anë leha, sa mi amminha, më këhurën maha, lem të zalbihi hatta të hlikah. E kundërta, nëse së banë sabër, nëse së duranë, nëse së matët, nëse së përmbahat, nëse së shloëtët, une du me këthi hakin. Mu më është sënua, haki dhe du me këthije. Adarë që ka ndohë? Thot, vedvetja e ti, bahët u dhejtësi. Kire dë gjënë vedvetën, Semi anë e dë gjënë ata, i bindët asaj vedvetës, bahët ajo nga dhënjësja, e ki nga dhënjëmi, thot, vazhdo në vedvetja me ishtë ti ndorë, deri sa shka të shkatrojële. Kushtë shkatrojë? Mrena jote. Mrendin të anë egzison një sharrë i madhë, ajo që uhet nefës. Kjo të Vazdon vazdon vazdon me të fol për vetvetën, vetvetja dhe derisa tuhlike çka tron. O te tadarakehu rahmetu min rabbi por përveç nëse e ka mëshira e Zotit tan. Por është nëse e ka mëshira e Zotit tan. Yunusi alai salatu wassalam, Yunusi pejgamberi i Zotit. Është hidhur me popullin e tij, është hidhur. Dhe hidhrimi çka do të thonë, s'ka pasqërr. Allahu e ka hedhë middis balenës. Mrena detit, mrena peshkot malë. Dhe Allah u gjelële ka cek, mu këtë shprejë që ka cek Shekhu sëmën të i mija. Laula, ente darakehu rahmetum rabbi. Nëse se kish kap rahmeti zotit të ti, kish ngejla ty, përçka së në ka bo sabër. Së në ka bo sabër. Sa të e kanë nënqmu, e kanë përçmu, e kanë cenu, nuk e kanë dëgju, dhe njëriju që li kao të rritet i duhet sabër i madhë fe lawu lemjekun fi sabëri illa kahru hu li nefësihi vali shejtani fe hina idhin jadhharu sultanul kalb thot si kur mështishte veç këtë dobi në sabër se njëriju e shtidhë ndorë vetë vetën e vetë do të ishte vlerë dhe shejtanin e ti njëriju ka vetë vetën dhe shejtanin dy armiqë për picit me qka trutije ata janë kundër vetë vetës të të të të të të të të ti mendon se janë për ty. Thot sabrit i shtin dor tu dit, shejtanin dhe vetveten. Thot kur ti shtish dor shejtanin dhe vetvetën, sultani Kushëmar, Zejmra. Zejmra, qalbi. Pastaj thot wa tathbut junuduhi wa yafrahu, thot athera. Ushtria e Zejmras fuqizohet, ushtria e shejtanit dobsohet, ushtria e nevsit dobsohet dhe në pa Zejmra dhe fërfarëh, yeqo, yiprulu aladua an thot kur tamore pushtetin zemra, gzohohet, fuqizohet, forcohet dhe perza armikun. Te armik e apshintan dhe shejtanin tan. Prandaj kjo eshte 12a prej nxitjesve qe ne duhet me e fokusu tru, me instalu në tru qe nse tofendoj, te nenchmoj, por shmoj, ne perkambin, torturoj, te mundoj trurë i atë në thoje. Ja lakë e qështja Allahut, kjo është gjysa imanit, nuk e hupi gjysën e imanit, dhe nuk ja japë shejtanit frenat e mija për një budal, për një njërit i cili ju kam tek me folë, e këshë më rratë. Që ofë të dhe i meqëm? Që ofë të dhe muslimani mirë? Ajë më ndonë se du të me të shah, ajë e ka pa po të udhës me të vendu, ajë e ka pa po të rrugës me të nëqmu, ti mos e shik Kjo është ndy më dhejeta. E të rëmë dhejeta, thotë shejkhur islam, ibnu tejmje, rahimahu Allah, e ja'le me ennehu in sabira, fa Allahu nasiruhu wa labud. Thotë nëse njeriu duran, dhe mbahat, dhe mirë mbahat, thotë Allahu është ndihmusi ti labud, do e mos. Nëse ti duran, e dhu përja la Allah, haku në temë përja la Allah, va ala Allahi fa të wakkelu, të Allahu më bështetë të, të një zdu mu ha këmarë une jela Allahot thëtë atëherë Allahu është ndihmë si ti Allahu thëtë une të ndihmoj tash labut do e mos fallahu e kilu me nësabër Allahu e ka mor për mbi veti në përgjëtsinë ti që të ndihmoj ati shka thotë ozot ndihmoj pra Allahu ka thonë une jam me atat shka thotën ndihmoj ozotë Allahu me sabirin Allahu është me dorëmtarët. Wa ahala zalimehu ala Allah. Ja ka lan zullumçarin Allahut. Ti thu o Zot, kanë në bërkam, kanë në çmu, ti i takon. Çish ta shef shtet çashtu. Ja ne Allah. Wa man intasara li nafsihi wakalahu Allahu ila nafsihi. Ë kush thotë jo unë vetë kam undihmua. Unë i dal Zot vetë drejtës time. Unë ja kthej, çish më ka bë, bon, unë e ofendoj, çish më ka ofendu, e cënoj, çish më ka cënu, e kthej hakin tani. <tod> sot jiz, jiz, it, Allahu xalai thot ndihmo ju vetesh mosi boda mundihmo vet ndihmo ju vetet fa kana huwa an-nasiru laha atara neri yu duat me gjithë zgjideve vetes se os boda ndihmtar i tij i vetvetes thot fa aina man nasiruhu Allahu khairu an-nasirin illa man nasiruhu nafsuhu a'jaz an-nasirin wa ad'afuh e thot e vall sheh sheh sheh qul salametimi thot E valë, sa dalon, ajqka Allahu është ndihmusi ti, me ataj cili e ka bo vetë vetën ndihmuës të vetë vetës. Adafu në nasirin, më të zaiftin për i ndihmusve. A di sa i zaifti e? Vetëm Allahu e di sa i zaifti e. Allahu në ka bon e vetë të dobet, në ka kryu të dobet, në ka kryu të lëkshtë, wa qulqa al insanu dha'ifa yaliushkri wa liddopat wa qulqa al insanu ajula dhe njeriu i shkriuar i ngutshëu واذا masasa shar halwa kur ta ka pesherri i dalin mend sdi ka me shkuar kur ta godite belaja apo allah juallalah the shejkhu sawtaimia nese jale allahu thaj thot un e ndihmoy e nese jale vetvetes birova kjo mjafton neve nxitës që mja lon allah te bareke we taala me lon allahu jalla jalla jlalil u peigamberi sallallahu alejhi wasallam ne hadith ka than te se ne ka xhir me muhammedi wa anan nasr ma as-sabr di ma vjen me sabr di ma vjen me sabr e 14 thotë e kul islam ibnu teimi an sabrohu ala man adahu wa ihtimalehu lahu yujibu rujua khosmihi an dhulmihi wa nadamati wa'tidhara wa, wa lawma an-nas lah, lahu fay'udu ba'da i'dahihi lahu mustahiyan minhu nadiman ala ma fa'alahu bal yaseeru muwaliyan lahu Allahu musharrif thot durimi i kti sha ka maduru porballati ne raport ma ata icile ka mundu e ka cunu pormbaj ihtimal Ihtimal, a i thonjë thonj, thonj, në gjuhën tonë hamal, ati qëka banë. E në gjuhën e rabë e i thonë hamal, a i banë. Mënë, a i qëka e banë barë, barën, nga sa jo, dukë mu bajtë, të shpirtin e randonë. Duhet me bajtë, a i cilje e banë dhe duronë, thotë ja obligonë në khasmit mu këthi më rapsh prej khasmis. Kur ti duronë, për mba është, e i mater, e obligonë, që ki sabër jojtë, e obligonë khasmin mu këthi prej arm dhe obligon më pëndu prej zulumit dhe obligon më jarë keq kitë kjo i ban sabriot duri mjot tidhara, dhe obligon sabriot nësa me mendja i tamam me kërku falje me kërku falje me nësile, dhe nëse duron dërin fund thot njerëzit kanë me qërtu ata njerëzit kanë me qërtu ata po nëse ti hak mirë është vetë atër së mundën me të daluhë të këmunën me të bëllu. A nëse ti banë sabër, nuk e këthen më asë një fjalë, e cila thuhët, atërë, i ki disa prej shpërblimethe. Khasmi që të sodhët. Këthejet pizullumit, i djenë keqë, kërkon falje, dhe njerëzit qërtoj. e qërtojtë. E qërtojtë për shkak mundime, dhe shkak të këtua. Feja udu ba'de i, i dhe i lahu, mustahjen min. Pas i që të ka ofendu, i vjen morde. Kamior top me të shikua. Kamë ard turp për para tij. Nëse me kusht, nëse ajo i kthejme një tundos, nëse ne nuk e kthejme me të njëjtën masë dhe sasi. Nadiman ala ma fa'la do t'i vjen aq shumë për çka ata për çka ka vepruar në raport me ty e bel yasir muwaliyan la madya thot kthehet edhe në ndihmues ndaj teje. Nëse ti i bësove ja përmbajt që tregu ma turi, nuk je hakmor, nuk ke kërkuar shpagim, nuk ke kërkuar më u kthi baraz, ata në kret këto thot i kthehen të ofenduarit dhe të munduarit. Wa hadha ma'na qawlihi ta'ala, thot Sheikhul Islam, kjo është kuptimi i fjalës Allahut جل جلاله idfa' billati hi ahsan. Ktheje të keqën me të mirë, me më të mirën. Fa ila idha alladhi baynaka wa baynahu adawah ka'annahu waliyun hamim. Do ta shohësh se mes atij dhe teje që a ki armitësi, do të ktheje të sikur më konë, mik mbrojtës. Ke enë, sikur. Wa ma ju lakkaha illa lëdhina sabaru. A ma ketë gratësë në arinëve të matatësët, bojnë sabër. Allah o në bofre sabër live. Lëbë bëhë sabër shumë, nëse gjysa imanit është sabër. Gjysa imanit është sabër. وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُو حَدٍ أَظِيمٍ ka thënë Allahu Jallu A'la dhe nuk e arrim këtë pozit, këtë grad, këtë shkall, këtë derejgjët të lardë vetëma i cili ka një kismet të madhë të Allahu Jallu A'la pra është shumë i mejnë qërë Allahu Jallu A'la ja ka thënë hikmetin e madhë e arrim këtë pozit e lusim Allahun të barëk i wa ta'ala që Allahu Jallu Jallu Jallu Jallu me na frimzuë për këta virt e pesë mëdhjeta prej nëzitësve dhe motive për me dëruë. Rubbëme kanën të kamuhu e mukabeletuhu sebeben. Këtu delën pahë psikologjia, njohja e shpirtit dhe e nefësit njërzor nga ona shekhru islamu të imje. Gjiganti madh i dijes. Thotë, ndoshta hakmarja, shpagimi, këthimi hakit, kanë sebeb, bëhat sebeb, për çka li ziadati sharri qosme që qosmi më shtu sherrën alla më shumë kur truri jot kur ti funksionon me hakmor ti e aqthesh ta mirësh ata shka të kamor ekstre më radh jetë cënu ta cënoish thot ndoshta kjo shton sherrën e qosmit e ka pas me dozma të vogël ti ja shton sherrën wa quwatu nafsi ti ja shton fuqin besa kur e di se ti do të dosh me hakmor ai përgatitet për hakmor më të madh Ajë përgatitë për këthimë më të madhë. Wa fikrati hi fikrat fi enua il edha leti ju siluha, i lejhi kema hua l-mushahed. Thët dhe ndoshta ajë inspirohët me të bëhë këtësh, ma shumë se sa të ka bëhë, kur ti e me ndu mu haqëmarë. Pra, kur ti me ndohësh dhe jep shenja të haqëmaris. Ajë mundët me shduhë shërrin, fuqin e shërrit dhe i shkonë mendja me të bëhë diqka, çka si ka shku përpara se, me morve se më endi se më mor vesh se po do mohakmor. Thotë ke ma huwa al-mushahid tish shpana per raste. Tish shpana per raste. Pastaj thotë: "Fa idha sabar wa afa amina min hadha al-darrar." Do të bën sabër dhe fal, sigurohet për keqes. të çësait të këqesh. Çështës të këqëse, dytës. Jo të parasë, e para kanë do dytës. Wal aql la yahtaru a'zama al-darrarayn bi-daf' adna'ahuma. Thotë njeriu i mëngjur nuk e zedhë të keqën më të madhe, për me lanë më të voglën. Pra, kur ti banë sabër, ki banë sabërët për një të keqës të voglën, që të jakë ndohë. Po nëse me ndonë mu hakmarë, atare pritët më të madhe. Tho që e këllë islamu të imje, ve kemë qëtë gjëlebel intikamu ve lëmukabeletu min shërrin agje dhe sahibu hu andëfëi, e thotë hakmarja dhe mendimi për të shpagu e vedë vetën, dhe sa shërën një ka prue, njëri ju të s'ka mujtë me largue. Të ka cënu njëherë, ki do shë më hakmorë. Të ka cënu pasaj me ditë qka, qka s'ki mujtë më... me durue. Andaj dhëtë se sabri në këtë rastë është shumë i nëvojshëm që me largue një të keqe, e qëla ka mundë si më konë edhe ma e madhe. Pasaj dhëtë, ua kemë qatë dhehebetin nëfus, ua rri asat, ua emual, le uafel madhlu mu qoftë sa shpirti është vrar. Sa apostullë kanë ra. Sa parët janë shkatëruar, por ata se ka dashur mohakmor i çënumi. Pra, është çënu di kush dhe ti e mundu. Duke dashur mohakmor vjen një ekeçë shumë më e madhe se sa sikur të kishë thon faldekie. E kështë shujt, e kështë shujt, mlevën dhe zjorën e të keçës tek hasmi. Anda këjo është e 15-ta, e cila është këjo e 15-ta kodbojme të, të kërcën e prekur. Ky nuk kodbohet vetëm me shpirtin, se ndo të ardë dhodet, më konsobë vetëm për shpirtin. Ktu te 15-ta thoshte e kurson e të imja. Do të të ni ardë ka cënu me fjalë. Pastaj pastaj budalla që thon nuk ka fund. Apo çka thon Imam Shafiui? Ka thon akli ka hadd. Akli mendja, logjika, arçia ka kufi. Ka thon emul humq fala hadhala qeta cybergod ahmaq ahmaq wakut çmenduris s'ka s'ka fund s'ka fund për shemb të menjurit zakonisht janë në një ngjyrë në një fotografi budallë gjironjëra jam të menjurit zakonisht të devocmit e kanë ngjajshëm janë dikun aty aty pari sillën budallë janë lloj-lloje budallë janë lloj-lloje andaj do të sheh kurse të mia më e falësh më mirë se më endit hasmin ndër keqë më ma të madhe 16 prej motiveve dhe nëzitëzve për sabër, thot enë me një të edelin të kam wa lem jësbir la buddhe enjeka fë dhulmë thot, ajë cili e adapton vëzhetën muhakmar ka në tjera ka njerëz nuk durojnë ata e ngritin vëzhetën me një pozit shka mendojnë se Allah e bën kja mejtin për ta ha? dhe ta shofë më tëk Ebu Hamid el-Gazeli këtë djetarë i madhi muslimanëve ka përmen kategorit e atyre të sëtë e kanë mashtruve të veta. Prej dietarve dhe o gjalarve dhe i badet gjive dhe tagvalive dhe ku ta dishka prej kategorive të njerëzve i ka përmen si mashtruan. Prej tyre ka than ka atë të qmendur për shka këse i ban i badet Allahot e është të zue me ndonë se me ban me cënu dikush ata Allahot e ban kja metin me jashuit këti mlefin. Ha? Ka kësi budal? Sa të dush? Thot e Bu Hamid el Gazeli A ka haru kise pengamert janë vra, janë qa përgjimës, sa ebliaja Allahot është varë, është mbitë, dhe Allahot ja ka shtu pasurinë në lama shumë ati khasmit. Thot, a ka haru kise tërturusit e pengamberit sallallahu a sellem? Qka? E islamin, khirat, kur ka mbranu islamin, ka në shpëtu për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p truni jo me mendu se ne ana aq lart e Allahu te bareke u te ala qi me baundi gjushnave me na cnua me na prek Allahu thot por ti ke ameten sot e baj jo jo jo ja ne vran pejgamber ka vazhdu jeta kan shkukit pejgamber ka vazhduj ka vazhdu jeta 500000 njerëz jan vran vazhdon jeta qe nuk them son se Allahu nuk e merr hakin bre zullumcarit o mos e me mendu se Allahu e rrotullon dunojan per neve e rrotullon dunojan per ne a andaj Thot, a i cili adaptohet me u hakmar. Me u hakmar. A i cili e shafë që ka e gjena ta. Ka me ba unë i doa, e shafë që ka e gjena ta. Pasa i kurta shofe, ne i kader i Allahut, nga ilmi ti, që e ka gjedë, dhe një vështirësi, thot, a e gjeni pa, këta për mu e ka. Ka kësi budak. Ka kësi, të, e ka përmejnë dhe Mohamed Gazelli. Ka rastë që ka i ka dekë fëmiju. Ka ka fukaralloki. E da këtë të shmenër që ka thonjë. E kazonë A të dhëtë, a i shka adaptohet me hakmarje dhe zbanë sabër pa tjetër kameran zullum kameran zullum se fe inë në nefës la të këtësiru ala qadri l'adli l'wajib se nefësi zdimun al nuk dimun dal te drejtsia dhe sasia qatë sa të kanë bo zullum nësë të dhëtë, ani po du mu hakmar dije se s'mun është mu hakmar qatë sa të kanë bo se ki nefës mënajna pak kime, kime të pru pak kanë shoni herë pa e shtu pak se le pse nga se ki nefës gëdob ki hidrim brenda vedvejtës alën qadri lë wajib në drejtsin e cila është farz, obligim la ilmen vë la irade as me dije, as me dëshir dikush do mu haqëmar se di që ishë du të mu haqëmar nuk di, se shko il nuk di Atia ja ka thonë një fjalë këto të familjen. Atia ja ka, ja ka marrë 1 dinar, i thotë kët pasorit do të mjaqej. Filozofon njerëzit, thotë as ko dië çka është drejtësia. Shikoni, ju njerëz mundi më pa të fol për drejtësinë. Mundi më fal, çka është e drejta? Kjo është e drejta. S'kan lidhje me drejtësi. Drejtësia studio Ibn Qayyim al-Juzeyy ka thënë, në mesin e muslimanëve pozita e xhikoçit është pozita më e madhe që ekziston. As hoxha se ka pozitën e qadijes që di ojmbi mbi mekret e xallar çado më don qadhi i cili e prat se kjo është drejta e drejta që e ka caktuar Allahu xhallal xjalalu asa dje stoj çkjo është edhe pik sigurisht me pa studio, pas studiu pas 20 vjet ka don ka xhel andolla shej kur sam te ime nëse një, njëri do mohaqmor mas pari nuk ka elm sa duhet mohaqmor sa duhet mohaqmor e ka pran me elm po mirë e desa duhet me mohaqmor me elm në aspektin teorik në aspektin praktik e rade dëzhira, se le a jë diset që kacë më ka bo mirë po sëmë pëja lo që kacë se shumë më ka bo me me bo së avër ose më ka lëndu, ose më ka më të rëtu anë dhe thotë, kur nefësi me ndonë mu hakmar humbët në aspektin teorik dhe në aspektin praktik e kalon vijen, vijen. ku a reziku? qikone warubbëma adizet anil ektisari ala qadri lhaq Fa inna l'gadab je khrugju bi sahibihi ila haddin la jaqilu ma jaqulu wa jaf'al. Thot, sepse njeri ju, kur ka gadab, kur a nervoz, kur ka hidrim, zemrim, se është prej, kështë të nu, je khrugj del me një vend nuk ditë qka ban edhe qka fol. A është ka psikologi? Kur njeri ju nervozoh, i thot shprej e të cilat, nuk e dinë se shka të folën. Prej, fuqisë dhe nërvozës. Kur të kthejet pasla i ku të ftofët, kthejet pishman. I alejteni, sigur mështë të kësha tham. Nënda e thotë, njëri ju dhëtë me posë kujdejës, se kur menon mu hakmar, menon me shpirtin e zemrum. E shpirtin e zemrum, asë ka mendje, asë se di qka po thot, asë nuk e di, qka po ban. Fe bejnë me huë mëzlumun, janë të dhiru në nësër dhe u i din kallëve dhalimen janë të dhiru l'meqta wal ukuva la hawle wal akua thot kur jetë cënun ishte të e prit dënimin ishte të e prit ndihmën e Allahot dhe krenarim të kanë cënu të i kanë të prit me të ndihmu Allah me të këthi Allah hakon thot në momenti ku kim me ndonë mu hakmar shëndërohet zullum qar që shikoni zbom zullum shëndërohet zullum qar pëse? në momenti ku kim me ndonë mu hakmarë se ki dosh mohakmor mashum. Allahu nuk e nuk e toleron as grimsen e zullumit. Inna Allah la yuhibbu al-zalimin. Allahu nuk i do zullumqart. Andaj, por shkak se nje neve kemin nje nefs shtazarak, egersor, zdimu ndalt te kufiri. Qalallahu te bare ke u taala, wa, wa kan al-insanu zaluman jahula. Njeri u zullumqari madh, ignorant. Edha zullumban, edha ignorant. Anda kjo është e 16-ta prej motiveve që më bën njeriu sabër, prej rezumeve sa 16-ta është që njeriu duhet të di se nëse ti nuk e di ku është mesatarja, nuk e di ku është mesatarja. Është 17-ta. An hadhi al-madluma allati dhulima dhullimëha hi e sebepun imma li të këfiri se jieti hi, au raf i dërrajat i hi, fe i dhën tëka me valem jesbir, lem të kum mu kefiraten li se jieti hi, vala rafiaten li dërrajat i hi. Thot, këtë zullumë shka e kanë bo, këtë cënim, këtë srejtim, këtë tërturë që e kanë bo, thot, kjo është shkak që ti falët një ekeqe, apo ti ngritit një shkavë, pra, nëse ti të tënohësh, tërt do e mos e ka besimtari mu tërturu për zulumqarëve mu tërturu e nështë të dhe fremës limanëve zulumqarë brenda islamit që ka thamë për nga meri a.s. ja me'shara men amen abilisani wa lemjet khulil imanu fi kalbi ka thamë oju të sëtë kini hin islam me gjutë e juve dhe s'ka hi ala imanën zemë e zemët e juve mos i mundoni besimtartë mos i mundoni besimtartë nëse njeri ju kur nuk ka imanë thejlë në zemër ndërgjegjja e atij është e lëkundshme. Por gjithësia e atij është e lëkundshme. Ndaj no, euforia ku ekziston më së shumti. Ata zot janë në fillim të Islamit. Ata zot hin fall në Islam. Ata zot hin me përgjithësi të plot stabilitetit dhe matur maturia dhe përmbajtje shumë më ma të madhe. Gjaimoni ka deportu në zemër dhe ka dhënë pejgambësan kujdes që ja keni besu më dju edhe s'ka i imanin në zemër mos i mundoni besimtar. Më si mundoni besimtar. Foshë e Kolislam. Mundimi që ta kanë shkaktuar i ka dy shpërblime. Ose tashlni të keqe, e ki që shumë ti nevojë për këtë me të shlit kçia, ose me ta ngritur një shkallë. Te Allahu te bareke وتعالى. Nëse njeriu nuk ban durim dhe hakmirat, kjo nuk bën shkak me të ushlynjë një keqe dhe nuk bën shkak me ta ngritur dërëën të Allahu te bareke wa taala. Dërsa qëllimi i jetës i është mu të shlitëksijat edhe mungritë e Allahut te bareka wa taala. Andaj njeriu duhet me të nxjerrë strukturën e, e tij, shpirtin e tij, me instaluar program special dhe me larguar sherrën nga mendimet e, me e tij, dëshirat e tij dhe duhet me pas përpara Allahut te bareka wa taala. Kjo është e 17-a prej arsyeve. E 18-ta ka thon enne afwahu wa sabruhu min ekberil gjundilehu ala khasmi. Thot, e tëtë mdhejta, falje e ti, sabri i ti, jam për e ushtris më të madhe kunder khasmit. Njëri ju, kur të sënohot, vazhdimisht me ndonë se tashki ka fuqi dhe ka kuvet me këthi. Nërsa esenca është në ryshe, thot, sabri i ti, falje e ti, jam ushtri, gjundud, kunder khasmit. Shka Jo, jo prapë më rëzua ta Dhe njëri thot, ani Darzojë sabër e më ta Jo, jo, jo më rëzua Thë innë men sabëra We afe kene sabëruhu We afuhu Mujibën li dhulli aduvi Thot, nëse njëri ju banë sabër Sabëri ti, falje ti E obligon Khasmin me nejt I për ullër I për ullër Pse, kur khasmi e diset i falë Dhe, qka ban sabar. Ai djegjë gjithmonë inferior me tyje. Ai gjithmonë ndjehet si më i vogël po me tyje. Pse? Nga sa e di, neve kemo përmendë Ibn Qayyim el-Jauziye, kur e ka përmend Ibn Qayyim një për hikmetave, që Allahu na ka bëjë naçar, cila është me dit kush është më i madh e kush është më i vogël. Kur ti ban xhona, i ri pa Allahu fal, Allah, Allah thot kush është më i madh? Aڇ ka fal? Apo fa i A fal i faluri? Aڇ ka fal? Pastaj thot: "Ua khawfihi wa khashyatihi minhu wa minan nas." Kur të falë dhe të bën sabër, ai ka full respect për hasmin. Kur ti cenohësh dhe bën sabër, hasmi jot, kundërtari jot ka mëdhas frikën. Për çka? Jo për fuqin, për fuqin e sabrit. Ka mëdhas frikën se ti shumë bën sabër dhe shumë duron. Wa minan nas dhe ka murujt për njerëzve. Ka murujt për njerëzve. Pse? Gjasë njerëz kanë më thon, ka hin telashe me dikanin i cili nuk ka dëshirë për më hakmarë, nuk ka nefës hakmarës dhe shpirt e gërsorë. Fe inë në nëse lajes kutu në anë khasmihi o inë se kete hua fe idhën të ka me zale dhalike kullu. Dhe sepse njerëzit, kur të heshtështi, ata nuk heshtin. Kur të heshtështi, ata nuk heshtin. Shembol, të regon njerë për i djetarëve të muslimanve me, me këhuli, për i djetarëve të vjetër, të muslimanve kanë qenë me Suleimani një prej djetarve të mdoj të muslimanve dhe ka njëri dhe e ka ofendua dhe, dhe Suleimani ka hesht pastaj Suleimani ibn Musa ka hesht ka ard një prej muslimanve dhe ja ka këthi ati që ka e ka ofendua dhe ja ka këthi ati që ka ofendua dërsa ki ofendua rihesht me këhulli ka than le ka dhulle me las e fihële ka mu në nëqmua i cili nuk e ka pak një mendret tërash ka mendja që ja këthen për shokun e vetë. Pra, e ka pasë porqëllim, nëse njeri ju në nëqmohet, edhe shumë, ka me obligu shokun me mor haqë. Ka me obligu shokun me mor haqë, dërsa thot që i kërsem të mje. Fe i dhe në tëkam, e nëse ki vetë mundohet me jakthije, zë, zële dhe e li ke kulle, atas mundohet me i dalë ndihim. Cële është ma e mirë? me ndal ndihm njerzit apo ti vetvetes normal kur doshmo njerzit kur dal ndihm njerzit kjo es ma e mir dhe ma e favorishme per njeriu wali hada tajidu katiran minan nas ida shtama ghayrahu au aza ihubbu an yastawfi minh alla do cekul sa mot e mie ti i jen shumicen e njerze se kur e shohin dikan ce eshte sha e ajeshtu po sabur kan deshir me dal hakatina me dal mbrojte dhe me amor hakin be at icili ofendon Fa idha qabalahu istraha wa alqa anhu thiqlan kana yajiduhu. A do thot kur njeriu mundohet me hukmor vet me vetveten e tina, thot ta te jera thoin, sos se punon vet, sos se punon vet. Et 10 enan mrieta nga motivet e durimit dhe falës dhe shlirësa të nimit, ennehu ida afe anë khasmihi, is të shëarat nefësu khasmihi, ennehu fauqa. Kur njeri ju të fale, dhe ta shluje khasmi, këndër së të arët, thot, is të shëarat nefësu khasmihi, ennehu fauqa. Thot, shpirë të khasmit, ka munije, se kitë që ka të bësavër, është shumë ngritur. Edhe është mbykta. është shumë ngritur, dhe është mbykta. O ennehu qadë rabiha alej dhe aj ka me ndje që ki ka fitue. Pa foljë, pa e këthyje, pa me ndu për hakmarje, ka me ditë khasmi se ti ki fitue dhe ti e mbita dhe se ti ki nga dhënyje. Pse? Se ki duru dhe ja ki falë. Nga se falja kërkon durim të madhë. Nga se falja kërkon durim të madhë. Nga thamë për nga mberi, sallallahu aleyhi ve sellem, se Allahu të varë dhe kjo vëtë ala është sabur duron shumë. Pasaj dhëtë, felaj e Fela zalu jara nefse hudune Wa kefabiha dhe fadlen Wa sharafen Lila afwe Thotë shekhu lë islamu të imi e Vajhdën khasmi Me ulve dhe vetën Me ulve dhe vetën Vajhdën si, ti të falë, ajte ulve dhe vetën Ti të shli, ajte ulve dhe vetën Deri sa, ingritët këti vlerë alart Ingritët këti Vlerë alartë Thotë shekhu lë islamu të imi e Mjaftëton kjo vlerë për sabërin dhe faljen Mi afton se, mirë po, na këto nuk i shofmi, kjo është problematika. Na nuk i shof, nga se na mirë mi me t'jashtë mëtë. Na nuk i dim në nefësin e tjetër që ka Qa ka. Që ka? Ata na ka këtën Allah, u të barë ke vëtara, dhe djetarë që ka i kuptojnë, këto mesele, kur khasmin e falë, du është më konë i bindur, sa ajnë vetë vetën e vetë është një në qëmumë, të më fali. Të më fali ki. E ki, e ki bo më ullë, Ander e thotë kjo mi afton mund grit Durim të are Dhe kjo është vlerë shumë E madhë që ka thamë pengamberi Hadit në qaj e përmendëm në legjeratën E kaluar se Allahu Gjelleluhu nuk jashtë në robit Me falje vetëm se Gritjen Nuk jashtë në robit Dërsa njëzit i mendoj të kumë dërtat Ka thamë pengamberi Nuk hinë butësia me një vend Vetëm se Zene Zene i jebë zinet, i jebë zbukurim dhe nuk hinë shidja, a shpërsia dhe e gërsia më një vend illa shene shene qka e shëm ton pro njëzit i mëndojt kundrëtar, kur ti bësh i bu thua ata shunë në qmova taj përa për kundrazi Allahu ka me lëshu në syt e njërzve dhe në shpirtat e njërzve një madrim, qka ata s'kan me dit do shta me e shprej, ama kan me e pa ata Allahu gjellu ala është a i cili e bandë ta E kur ti të regon ashtë përsi Të regon se ti je i madh Allahu ka me vendosë të shpirët dhe njerëzës si Se je i vogël Se je i vogël Allahu në arujtë Dhe një zeta Tësë në ka përmenjë shekhu lë islami më të imi Dhe me këta e përfundojna Ka thonë El e shron Ennehu idha afe Vosafaha Kanët hadhi haseneten Kër njeri u fal Dhe shlun Safah është mukan zëmërgjant Në bëj për nga meri të lejë i sara të sami ka thonë, fa' fu anhum, wasfah. Falja, jo dhe shmi au fal, a më mrejnë a dyqish, a, së në gëlltit, ka pëshatët, së las ka përdijet. Jo, ka thonë fa falja, wasfah, dhe me gjanë, re gjanë. Gjan. Jo ta ku mba halala ma, kur s'foli mo? Jo, Allah. Banja Allah dhe prap foli. Banja Allah dhe shlija prap foli. Fa' fu anhum, falja dhe, qka? Wasfah. Banu i gjanë. Për nga me në lejë salatës, që e kanë gritë? Që e kanë gritë? E kanë gritë kjo? E kanë ardë të nimët, kanë ardë në përkambjet, kanë ardë të fëndimët, kanë ardë në në qmimët, sharjet, s'ka dikush, ka thoni i bënë kajim e lëgjozije, ma në menë këtë që praje, s'ka dikush, që i është të cënu ma shumë, jo prej njerëzve, jo prej njerëzve, i bënë që është cënu ma shumë se për nga mberi jonë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. E kanë prek në pik më të ndjeshme që ka më nëtë me egzistuhe. Në bashkëshortën e ti. E kanë prek në familjarët e ti. E kanë prek në shokët e ti. Ja kanë vëra shokët parasive s'ka pas që ka me bo. Allah i ka thonë, ti s'ki s'ka me bo. S'ki mu ha këmarë. Kanë vëra Safijën, kanë vëra, e kanë vëra Sumeyën, Jasirin ka nëra shok të shumë dhe për nga mërë ka bo sabër. E dhe vetëm ju ka thamë sabërën një ale Jasir duron edhe ju familia e Jasirin. Mirë po aja që ka duqë të me posë për asyshë se nuk ka shpirt ma i tënum, ma i prekur, ma i dëmëtum se sa Muhamedjë a.s. me gjithë këta e është i dashër i Zotë Gjelle Gjelaluhu. I mënkaj me lëgjëzije ka mëndimin se s'kanë krejesa Këtë krejesën, me laqë, gjinn, njerëz, bëjnë nga merë Krejesën qëka Allah u e dëmë masë shumëti Sësa Muhammedi a.s. Ska Këtë krejesën qëka egzistojnë Allah u e dëmë masë shumëti Muhammedi s.a. Andaj Këj bëjnë nga merë i madë E ka meritu këta me qëka? Medurimi Me? Medurimi Dheri sa këtën bëjnë nga merë A.s. Innëmë e këmë johme lë qiyamëti me kame do të ngritë të aditë e në gjikimit një meqam. Meqam është pozit. Me nejtë në kam. Mirë po, i thonjë meqam, kur njëri ju, dhe në namazën. Qa që i lartë është aji meqam, ajo pozit, dheri sa dhe Ibrahimi. Pra më dhane? Ibrahimi, ale i salatu salam. Edhe kjo është khalilullah. Edhe këta e da allahu shumë. E kanë ngritë shumë. Ka me lakë muhe. A dhe në që ka me lakë muhe Muhammedin Alehi Salatu Këtë këta me që e ka mëri? Me sabër Me durim Allahu Tebarekja E, e ka lafdru për nga mësën me një cilësi në Kurën E dinit e gjithë Në surën Kalem Që e ka thonë me një cilësi Asuk e ka thonë Ti e për nga meri fundit Të ku më ngri Jojo Që e ka thonë Ti e në një virtut edukat të lartë Se ka pas kur kush Beshti e ki Në e në Muhammedi, në e në umeti Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, andaj në atakon dhe këna meri dhe dignitet, më ju afruë shpirtit të ti, zemrës të ti, zemrëgjërsi së ti, qilëtërsi së ti, për ndryshe neve vetëm shesmi për Allah, fantazia, gjepura, dokra dhe fladitin vetë vete. Andaj, thotë shekërësëmë të imie, kur njerë ju falë dhe është zemrëgjan, kjo është hasene dhe për e mirë. Fe t'u alli du lehu hasënëten ukhra. Që kjo e mirë, ja nëzirë një të mirë tjetër. Kjo e mirë, ja nëzirë një tjetër. T'u alli du lehu l'ukhra, va t'ilke l'ukhra t'u alli du lehu l'ukhra. Thët, kjo tjetëra, ja nëzirë një tjetër. Pra kur ti ki ba saabër, e ki ba vesh një të mirë. Allah prej sesaj të mirë, e nëzirë një tjetër. Prej tjetërës, një tjetër. Pas ta i thënë, Ek shto fela tazalu hasanatu fi mazid vazhdojn timrat e ti në shtim derisa çka ka thënë Allahu te baraka ve taala për kët pik konkretisht wa inma yuwaffas sabirun ajrahum bi ghayri hisab me vërtet durimtarve ju i pët shpërblimi sa pa hesap sa, sa? pa hesap kush e di çka do të jap vetëm ai cili eka kri u es open jalla jalalu allah wa tabaraka wataala so there is a shkoin te mira duke urrit fa inna min thawabil hasanati alhasana kama anna min iqabi sayati alsayyiati badaha gasalli ji allah to st e mira shpërbleret me të mirë e me më shumë dhe e keqja me të keqja e keqja me të keqja dhe me kta e thefondon shehku samt e mirë dhe na e thefondojna ka thon shehku samt e mirë rubbama vërubbëme dhe ndoshta, këna hedhe sebepen linëgjati, që ki durim, ki qi sabër, kjo falje, kjo zemërgjërsi, bëgët sebep me shpatuta Allahu, sebepen linëgjati, me shpatuta Allahu Gjellu wa A'la, vësaadetih dhe lëmëturin e ti, më një sabër të vogël, më një sabër të vogël, vësaadetih lë ebedije dhe lëmëturin e ti, pa vdëkshme, pa funshme, Nuk në baron ajo. Fë idhen të kamë, vën të sarë, zële, dhalik, e nëse hakmirët dhe shpagunë vetë vetën, i humë këto shpërblime. I humë këto shpërblime. Këto janë njëzët motivet të sëtë i ka përmenë Shekhur Islam ibn Utejmije, që njëriju të nzitë vetë vetën, të motivën vetë vetën, të i fletë vetës, që të largohi shpirtin djellaketsh, të largohi shpirtin e zilisë, të lërgojë shpirtin e smirës, të lërgojë shpirtin i cili vajqdimish mundot me të regu kërnari në sendet të kota, mirë po, leta në gjyrosëve dhe vetën që ka thënë Allahu të barëke si bëgat Allahi wa men ahsenu min Allahi si bëgat wa nahnu lehu abidun ka thënë në gjyrosje e Allah, qëkoni që ka qëjtë në gjyrosje Allahu në gjyrosë, me qëfar në gjyre? wa men ahsenu min Allahi si bëgat a ka në gjyrosje matë mirë se sa Njërosi Allahot Allahot për sifatëve të ti i ka durimin E dëshiran me të pa durimtar E dëshiran me të pa fales Dëshiran me të pa mëshirus Dëshiran me të pa Se je i gjandë Tolerant Pas të ka than Va nahnu lehu abidun Dhe thuan i se najena Rëb të Allahot gjelle gjelale Njërën që ka ta jepë Allahot të barë Kjo të ala është njëra më e mirë Andaj Besimtari duhet Më pas parashyse kjo botë është bota e belas, është bota e ngushticave, është botë, nuk është botë e komoditetit. Allahu ka refuzuar që kjo botë me kjo, me çein botë e komoditetit. Derisa ibn Qayyim el-Jauziyath thotë, nuk ka nuk ka më ndëshës, më përplasës me ligjin e Allahut, sa i cili mundohet me jetë në këtë botë rahati. Allahu ja ka caktu kësaj bote çka? Mallkimin. E ka manku, e dunya e malëunë, dunya e ka të mbengam sa më është e malëkuar. Ti çka po do më bë? Po ja dhom ja hekë malëkëma, s'nia hek. Çka dush më bë? Duaj vetëm të jeton këtu në dunya me çka? Me përmendjen e Allahut dhe ata çka është e ngjashme me ta. Pra i tjerë është të më afal njerëzve ofendimet, cënimet, sharjet, edhe më kon tolerant me ta, zemërxhon me ta, mos më të funksionot truni në hakmarë dhe në shpagimin e hakit. Kjo është aje cila Shekhu Lissamit e imi e i këshëllon muslimanët, anda e dhe neve e përfundojnë me këtë, me këtë përfundim që këto pika këshil, pasi Shekhu Lissamit e imi e ka registruhe në liver, këshil nga unë që shdo kush i cili, dëshëllon me këthejnë dhe të vetën, dhe t'i mërë këto pika dhe t'i shëllon, dhe t'i mëson përmenjsh, dhe t'i mëson përmenjsh. Nga se këto e në të zirënve të gjithan nga ajete dhe hadithet. Ayat e hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk ka sifat. Ën e mam, nuk ka sifat me të cilin Allah e ngrit robën e tij me asnjë sifat tjetër, sikur me sifatin e, e sabrit. Sifati sabrit dhe i durimit është një sifat që pejgamberët janë shty ku shpe ka më të madhe dhe Muhamedi sallallahu e ka e ka marr flamurin e parë. E ka marr flamurin e part, anë da i mërk të duj shonën dhe e stërvit vetën, dhe, dhe ushtron vetvetën, dhe kalit vetëton, që të kesh një ridurimtar, t'i ufalësh njerëzve, mos mendosh se si m'abonin, si t'ia kthej, e si mshahitë, si t'a shoj, si m'ofendojnë, si t'a nënshmoj, si m'a murmurojnë deri nëpër kom, e si t'ja marrën atina, të gjithë thaj alellahu te barekehu te ala, elusim allahun xhelle jlaluhu, që allah te barekehu te ala na ban për ridurimtarve, na ban për zemërxhanjëve, elusim allahun xhelle jlaluhu, që allah te barekehu te ala dabarrubtutina, na ban allah te barekehu te ala, që të reflektoj që mirësi dhe të lo reflektojnë iman. Elusim Allahun te bareke ve te ala, që Allahu jelle jalalihu mostam per rubbe të mashtruar, mostam Allahu te bareke ve te ala, për ato të cilët mendojnë muhakmar. Elusim Allahun te bareke ve te ala, që Allahu jelle jalali utnaban sikur sahabia indarqëm, Sa i ndershëm Sa'd ibn Abi Waqqas i thë di pejgamberi alayhi salatu was salam, të do shihni njëri i cili do të, të, të, të hiet tash është banor i xhennetit, dokur e kanë pirë se çka bën ti. Abdullah ibn Amr ibn Lahs e ka pyet çka bën ti, ka thon kur gjall për vetëm një send, ka thon kët muslimanëve ja kumbo halal. Kët muslimanëve, xhidonat ja kumbo halal me këta pejgamberi alayhi salatu sallam e ka përqezuar me jënat e lutjesim Allahu xhellu veala, ç Allahu te mbareke u te rabna yabeh sin ga sabri. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.